Неочікувані, непередбачувані, можливо, навіть приголомшливі. Але що таке слідчий у цьому світі? Це людина, яка повинна бути завжди готовою до найстрашніших ударів долі. Попросту кажучи, ударів фактами. Факти не сприяють вам, дорога Оксана. Вони не містять у собі нічого дружнього вам. А містять тільки холодну рожнечу, яка діє на ніжну жіночу душу так само нещивно, як несподіваний мороз на зелене листя. «Я не хочу бути жінкою», – вигукнула Оксана. «Ага, заради істини ви зрікаєтеся найбільшого дару, який дала вам природа». Свого часу це навіть цінувалося. Ким? Циніками, які узурпували владу в нашій нещасній країні Але сьогодні такі заяви просто смішні Хочете моєї поради? Виконуйте свій службовий обов'язок Але не забувайте, що ви жінка Будьте жінкою до кінця Що може бути прекраснішого? Ми заплуталися між гербами і жінками Сумно усміхнулася Оксана. А тим часом доручена мені справа під загрозою долучитися до тих тисяч і тисяч нерозкритих злочинів, які нагромаджуються у нас через недосконалість наших слідчих органів і через нашу невмілість, просто кажучи, через некваліфікованість. Богараз обдарував її ласкавим, майже батьківським поглядом. Не піддавайтеся тим, хто сьогодні вперто нав'язує нам комплекс нижчасті. Мовляв, і те в нас не таке, і це не сяке, мовляв, і економіка наша катастрофічна, і освіченість нікчемна, і вміння вмерло, і талановитість пропала. Ми не гірші за інших, а багато де в чому і кращі, а не розкриті вбивства, стопроцентне розкриття тільки на сторінках детективних романів. Але ж, професори, ви самі завдяки своїй незвичайній інтуїції спрямували на Шрамка. І виходить абсолютно слушно. А тепер що ми маємо? Шрамка вбито, мов би, навмисне, щоб завести слідство у глухий кут. Бо коли вбито главу грабіжницької групи, то а хто вам сказав, що Шрамко – глава? А про що може свідчити пропажа ікони Миколая Чудотворця? Цілком очевидно, що це найбільша цінність із Федорівського скарбу. Ікона не має ніякого відношення до Федорівського собору. Я ж показав вам, що герб на її ризі належить гетьманові Мазепі, а це XVII століття. 17, може, 18, але ж не 12, тут ніяких сумнівів. Цей герб ми бачимо на срібних вратах Борисогліпського собору у Чернігові, на ризі ікони Ілінської Матері Божої. У молитвослові, виданому Лазарем Барановичем у 1692 році, на гравюрі Мигури 1705 року. Що зветься. Апофеоз Мазепи. Ікона, продана Шрамком, цілком очевидно походить із Київського Миколаївського собору, збудованого Мазепою на тому місці, де колись, творячи лови, заблукав у Пущі Великий князь Мстислав і вибрався на стежку тільки завдяки чудотворній іконі Спасителя Миколая, що дивним чином з'явилася перед ним і світилася у темряві. Цар Петро у великодержавній люті мстячій мазепі за його зраду спалив його замок у Батурині, знищив січ і розставив шибениці для козаків по всій Україні. Але церков, споруджений гетьманом, не зачепив жодної. За це взялися вже через 300 років, товариші комісари. Київський Миколаївський собор знищила Неорда.